Bueno, bajamos un poquín a música de de nuestro amigo Eloy y, y entonces pues vamos música de de Eloy? Sí, es música de Eloi, sí. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, a música de Eloi. Eh, y eh, que estamos escuchando de fondo siempre pues es, es, es, ese ese ese disco que nos agasalló con él, que fue hace pocos días tuve que en Sanboy. Eh, vamos a falar con o nosso correspondente la, na capital da Ribeira Sacra Limón de Lemos eh, dese apartado de quenche se moi boas tardes, José Manuel hola, boas tardes, que tal? boa tarde, aquí agardando a túa participación eh, semanal moi ben, moi ben como le vale? Pues aí, sí, aí ah. estamos, non? ¿no? Eh, con dificultades para conseguir os retos, pero aí vamos, aí sí. vamos. Na, non avances. Non, non. pouco avance, pouco avance sí, sí. pero bueno. Na, ni, ni Javier Gutiérrez nin tosar e estamos aí, estamos aí. Yes. <coughs> bueno, a ver se facer algún intento, eh. Si, sí, a ver que a ver S que sabes de que antiño ganda de tamén de entrevistar moito. A quen? A Luz Casal. Los casalos hosta, tamén é boa. E Luís Iglesias, tivo xa, no... Galegos, no vais? Non, ainda non, ainda mm. non. Ó, oh, pois Luis Iglesias tamén era un... Tamén sirio un bon reto, eh? Tamén sirio bon reto, temos sí, que... Sí. Temos, que mirar... <risa> temos que mirar a ver, ver se si coñemos o contacto. <risa> bueno, pois pues, a ver, intentamos con Luís Iglesias, o sea, era está ocupado por traballo. O, era, sí. o, Guti o Gutiérrez non damos chegado aínda. Sí. e isto sí. pues, tamén anda complicado... sí. Andar ao tamén, complicar o outro sí, con pouco de vagar. Eh, a ver, o Luis Iglesias, o conhecido actor galego. A ver, a ver. O, yo, o George Clooney galego. O George Clooney, eso. <risa> está ben, está ben. Non, <risa> como dín algúnas. Sí, como dín algúnas. <risa> sí, sí, ten moitísimas... <risa> eh... Sí. Bueno, pois pues sí. a ver, deixámoslo aí logo, pues non? exactamente. E mulleres, pois pues, non sei, sé, a María Vázquez tivéstela? Tampouco. Tampouco? Tampouco. Tamén, mira, María Vázquez tamén era unha, unha boa. Pois, bueno, a ver. A vale. ver algún deses que, que quedan aí na apuntados logo, vale? Vale, sí, sí. Bueno, empezo cos co gústame, os desgústame, de... Con... Que enxe preguntou, se credes? Claro, o, claro. Con que irás. Sí, sí, sí, sí. Vale, moi ben, pois, pues, mira, empezamos cos, cos desgústame. Tamas vale. Polo, polo, polo malo, deixamos o pouco ao final. Sí, moi ben. Con so, máis sobremesas. Eh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 Eh, aquí no, no su país, en Galicia, está lastrada polo peso eh, grandísimo do gasto público, uh -huh. os ingresos de casi toda a prensa. a subvencios, os medios en galego, aquí, eh, sí que hai criterios, para as subvencios en galego sí que hai criterios enormes, eh, uh -huh. pero non, non son infaragullas os que reciben os medios en galego en comparación con outros uh -huh. eh, que van a través de convenios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 o bueno, único, eh, único que vi na voz foi quando me fizeron a miña reportaxe ou de vez en cando un, un, un chiste un chiste, exactamente foi o único que vi porque eu o pedi cor... <risos> correcto que, eh, pues desgustame esa, ese desequilibrio tan grande sí. tan, tan excesivamente grande aínda uh -huh. que a voz sea un gran grupo de comunicación que o é sí. pero parece-me excesivo é tendo en conta que o esforzo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 Bueno, un gran grupo Deixémolo aí Non entremos en, en detalles Que tampouco igual coñecemos moito Pero bueno, sabemos un pouco eh, De que coxe a, a cadela Exactamente E se bueno, desgusta ese reparto eh... no, no, no. Indiscriminado Non me, técnica... no, no me gusta Desgústame ese desequilibrio tan grande <coughs> Tan eh, desproporcionado sí, sí. Que hai eh, A hora de repartir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 sí 20 21 sen festa da Pisa a, a ver se se recupera e, e non, non se perde esta como os digo esta festa en Xebre fermosa on da Saia desde logo e tampouco me gusta pois que, que volvamos a falar do, do leite a crise do leite Galiza sí, a... perde 400 granxas pola alza de custos da produción Sí, tanto. O preço de compra por parte das industrias segue a cola do estado. Em outubro, uhum. por poñere o mes que hay, de referencia que temos máis próximo, contando que repuntou o preço que lle pagan os gandeiros, es subiu o, a 34,2 céntimos por litro, un céntimo máis que en setembro, pero aínda así Hombre, non, cubre gastos, mais, non cubre gastos Non cubre no. e, Ainda así o prezo está a cola do Estado Como vos digo sí, sí. Onde se pagan de media 35,03 céntimos. Sí. E fixatevos en Asturias Paganse 37,02 céntimos. Que pasa cos asturianos? Reclaman máis ou é millón leite asturiana? <risos> Con todo o respeto, eh? Si, si, si Eu penso que pues, máis ou menos deve ser a... igual <risos> Pois algo, algo pasa en Galiza que que bueno, así está o sector que hai movilización mm. hai perdas eh, sí, de granjas mm. en outubro, por exemplo o mes que vos digo de referencia baixou o número de explotacións gandeiras en 381 wow. xa que un mes que se perdeu 381 explotacións uh -huh. parece mesmo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 embargantes, pois eh non. Non tanto, Nos non saco, tanto. saco esta, esta mellora, eh foi a única provincia que que aumentou. Bueno. En vez de baixar, en vez de baixar o número de parados, aumentou. Uh -huh. Bueno, pois pues, hai e... Que ah. máis? Que máis gustámes teño hoxe por aquí. A ver, teño outro por aquí. Caliza uh -huh. é unha das autonomías con menos denuncias por ocupación de vivendas. Eh, bueno, un bo dato, a parte sí. de pagamentos Lugueiro protagoniza xa casi o 80% dos desafiuzamentos desafi en Galiza mm -hmm. e as demandas por ocupación ilegal de vivendas descendeu no terceiro trimestre deste ano un 35% respecto ao ano pasado. Mm -hmm. O xexa que temos moi bores datos de, de sí, sí, sí. en relación a ao baixo número de ocupación de vivendas en comparación mm -hmm. coa media estatal. Mm -hmm.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 Vale. Resumir o o o gusta ¿no? sí, sí, sí, sí. no no me, ¿no? Sí. Exactamente, a mí non no me gusta os amigos do allego, así que seix que gratuitos se metan nas vivendas dos demais. Si. Sí, ah. Eh, e eh, bueno, en Galicia pois pues, non temos a verdade que non hai este sibro este problema. Que pre, preocuparnos entre aspas po, porque vaya en aumento, porque haxa moita incidencia da uh -huh. ocupación, ¿de acordo? Muy ben, muy ben.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 Cataluña Madrid e eh, a Comunidade de Valencia Para a digitalización ou... Correcto, agora temos que quedar con ese concepto Xulio Armando digitalización. digitalización A ver, dide, dide conmigo Digitalización En Galicia terá unha empresa de cartos Para a digitalización De moitísimos elementos Correcto. administrativos E, e empresarías tamén non tamén Hai que digitalizar Ya no me sale, bueno, es igual A ver, a ver, a ver Armando, a ver no, eh, Que no me sale, que no me sale, no, que no me sale. <risa> Muy sí, bien, muy o bon, bien O bon digitalizador, bon digitalizador o, Podríamos <risa> hacer un <risa> sí, o, Un trabalengües ¿eh? Trabalengües, sí, sí, sí ah, Bueno, pues remato con uh -huh. Con las anotaciones La libretinia pequeña, ¿no? Muy bien, estupendo muy bien, muy bien. Aquí, aquí hay algo, ya, a ver Bueno, teño varias cousas, variadas. Aquí un pouco máis aletas de surgido o mm. puétaras, sí. ah, sí. Sí. a vedes? Lembrades vos. A mí a vi... que me eh, gustou que... moito foi aquela que dixeron cando lle preguntan ao teu fillo, que? Ves das, eh, das colo ou marchas da casa? <risa> <Sí>. <risa> Os touche, esa, non? Sí. Sí. A veras ver de hoxe. A ver. Tens lapiceiro para juntar? Aí vamos. Tedes? Si, sí, si, sí, sí, sí. sí. vamos, si. Sí.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 Xerás grande, xerás, pero ainda, ainda fago dour de ti, eh? <risa> <risa> ainda, ainda fago dour de ti. Carai, pequeno, pero... Pero matón. Home, pequeno fol de veneno. Sí, é... Mm. Eh? Pequeno, pero matón. Carai, gostoume. Como lle dicía unha muller moi baixinha a Romai, o xogador este, o galego, dicelle... Dice ella, Romay, dice ella, dice, hombre, dicen que los potes pequeños están a buena confitura. E salta ella, dice Y a mala baba e o veleno. <risa> <risa> <risa> está ben, gustou-me, me gustou-me. apuntar tamén. Eh, remato cun outro outra especie de chiste uh -huh. que me contaron outro día eh, que viña a dicir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 Mm mm mm. Hoy a seguinte. Tranquilo. Además, co, co, con, ¿No eh? con nombres propios además. Sí, exactamente. Sí. Efectivamente, ¿sabíades esta? No, eu no sabía. Igual non sabíades. No, no eu no. Pois pues eu tenen, me para apuntar, eh? Sí, sempre.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 Exactamente, pasadeo ben. Veña, eh, igualmente. Aproveitade por aí pa Tu fais ponte ou fais... é Ecoaduto. Eu quedo por aquí. Ah, bom. <ríe> moi ben. Moi ben, moi ben, A, sí, pon, sí, a, pon, sí, a ponte sí, fago na casa. Moi ben, sí, a, pues a disfrutar. Pois a disfrutar. Muitas grazas. A, a descansar se pode, senón a... <ríe> A seguir trabajando y eh, dando el, sí. ya a cabeza. Muy eh, eso. Veña, una aperta grande. Una aperta. Veña, otra. Siempre <tose> que por aquí paso mi nombre es Cacarbolla